Bayern 2 grenzenlos hören. Radio Wissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 Uhr und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Bis so eben bin ich von einem Besuch bei meinem Gutsherrn zurückgekehrt, diesem einsiedlerischen Nachbarn der mir noch zu schaffen machen wird. Mr Heathcliff und ich sind genau die rechten zwei, um diese Einöde miteinander zu teilen. Ein prächtiger Bursche. <lacht> Vermutlich wird so mancher ihn eines ungebührlichen Maßes an Hochmut verdächtigen, doch ich fühle eine verwandte Seite in mir erklingen. Der Gentleman aus London, der sich im sturmzerzausten Moor und Hügelland Yorkshires von den Strapazen des Stadtlebens erholen will, muss sein freundliches Urteil über Mr Heathcliff bald revidieren. Eine Nacht auf Heathcliffs Gutshof Wuthering Heights lehrt Mr Lockwood das Grauen. Es fängt damit an, dass ein Ast an seinem Fenster reibt und Mr Lockwood es nicht schafft, das Fenster zu öffnen. Trotzdem, das muss ein Ende haben, murmelte ich stieß meine Faust durch die Glasscheibe und streckte einen Arm aus, um den lästigen Zweig zu packen. Stattdessen schlossen sich meine Finger um eine kleine, eiskalte Hand. Das entsetzliche Grauen eines Albtraums überkam mich. Ich versuchte, meinen Arm zurückzuziehen, aber die Hand klammerte sich daran fest. Und eine tottraurige Stimme schluchzte: "Lass mich ein. Lass mich ein." "Wer bist du?", fragte ich. Während ich mich dem Griff zu entwinden suchte, antwortete eine früstelnde Stimme: „Ich bin nach Hause gekommen. Ich hatte mich im Moor verirrt.“ Während er sprach, sah ich schattenhaft das Gesicht eines Kindes durchs Fenster blicken. Der Schrecken machte mich grausam. Und da ich erkannte, wie nutzlos es war, das Geschöpf abschütteln zu wollen, zog ich sein Handgelenk auf die zerbrochene Scheibe und rieb es hin und her, bis das Blut niederran und die Bettlaken tränkte. Immer noch jammerte es: "Laß mich ein!" und hielt mich weiter mit seinem Griff, so daß ich vor Angst schier verrückt wurde. "Geh weg!", schrie ich. "Ich werde dich niemals einlassen und wenn du 20 Jahre lang bettelst, es sind 20 Jahre klagte die Stimme 20 Jahre seit 20 Jahren bin ich ein heimatloses kind dieser albtraum lässt mr lockwood keine ruhe und so beginnt er seine haushälterin nelly dean über die bewohner von withering heights auszufragen vor allem über mr heathcliff ein rechtes raubbein hm huh, mrs dean mhm. er muss in seinem leben einiges durchgemacht haben das so ein grobian aus ihm geworden ist Sagen Sie, wissen Sie etwas über seine Geschichte? Oh, er ist ein Kuckuckseiser. Ich weiß alles darüber, außer wo er geboren ist und wer seine Eltern waren und wie er überhaupt zu seinem Geld kam. Ja, ja. Als langjährige Dienstbotin und einstige Vertraute jener gespenstischen Catherine ist Nellie Dean genau die Richtige für Mr. Lockwood und seine Neugier. Nellie beginnt zu erzählen. Es ist die Geschichte zweier Familien. Sie begann vor etwa 20 Jahren. Die Earnshaws mit ihren Kindern Hindley und Cathryn lebten auf dem Gutshof Wuthering Heights. Die Lintons mit ihren Kindern Edgar und Isabella im heiter kultivierten Herrenhaus Thrushcross Grange. Heathcliffs Karriere als Schurke des Romans beginnt als Findelkind. Mr Earnshaw bringt das exotisch aussehende, ausgehungerte und vernachlässigte Kind von einer Reise mit nach Hause. Sieh her, Frau, du musst es als ein Geschenk von Gott annehmen, auch wenn es so schwarz ist, als käms vom Teufel. Der Teufel wird im Zusammenhang mit dem Findling noch oft bemüht. Es ist etwas Geheimnisvolles, Düsteres, Dämonisches um den Jungen. Von Anfang an. Heathcliff bringt Zwietracht ins Haus. Er verdrängt den Sohn Hindley aus der Liebe seines Vaters. Wofür Hindle nach dem frühen Tod der Eltern Rache nimmt, Heathcliff wird aus der Familie ausgestoßen, zum Knecht degradiert und schikaniert. Er verwahrlos zusehens, aber in Hindles Schwester Catherine hat er eine Bundesgenossin. Die beiden sind unzertrennlich. Als wilde Rangen durchstreifen sie Moor und Heide und trotzen dem Rest der Welt. Catherine wächst zu einer temperamentvollen Schönheit heran und verlobt sich, aber nicht mit Heathcliff, der ihr doch mehr bedeutet als alle anderen Menschen. Mein größter Gedanke im Leben ist er. Mag alles andere zugrunde gehen, wenn er nur bliebe, würde auch ich weiter bestehen. Wenn aber alles bliebe und er würde vernichtet, das ganze Universum schiene mir vollkommen fremd. Ich würde nicht mehr dazugehören. Meine Liebe zu Linton ist wie das Laub der Wälder, sie unterliegt dem Wandel der Zeit. Doch meine Liebe zu Heathcliff gleicht den ewigen Felsen darunter. Sie ist ein Quell kaum wahrnehmbarer Freuden, aber ohne sie kann ich nicht sein. Nelly, ich bin Heathcliff. Er liegt mir immer und immer fort im Sinn. Nicht als ein Vergnügen, so wenig, wie ich mir selber stets ein Vergnügen bin, sondern als mein wahres Sein. Und dann fährt sie fort ohne zu ahnen daß Heathcliff in der Nähe ist und alles hört ich bin so wenig dazu gemacht edgar linton zu heiraten wie im himmel zu sein und wenn der böse mensch da drinnen ihr bruder hintley heathcliff nicht so tief heruntergebracht hätte wäre mir das auch nie in den sinn gekommen jetzt aber wäre es ein abstieg wenn ich heathcliff heiraten würde deshalb darf er nie wissen wie sehr ich ihn liebe heathcliff verlässt wuthering heights tief gekränkt Katherine heiratet Edgar Linden, den kultivierten und etwas dekadenten Gutsnachbarn. Nach einigen Jahren kehrt Heathcliff zurück. Er verfügt über viel Geld und den Habitus eines Gentlemen. Mr Lockwood, unser Gewährsmann, hat sich unterdessen im harten Yorkshire Winter eine Erkältung zugezogen. Er muss das Bett hüten und fordert Nelly auf, weiter zu erzählen. Kommen Sie, hier, setzen Sie sich hierher. Und nehmen Sie Ihr Strickzeug aus der Tasche. Ja, so ist es recht. Ja, und jetzt fahren Sie mit der Geschichte von Mr. Heathcliff fort. Hat er seine Ausbildung auf dem Kontinent abgeschlossen und ist als vornehmer Herr zurückgekommen oder bekam er einen Freiplatz an einem College? Ja. Oder floh er nach Amerika und erwarb sich Ruhm und Ehre, indem er das Blut seiner früheren Landsleute vergoss. Wer weiß. Oder ist er auf den Landstraßen Englands noch schneller zu Vermögen gekommen? Oh. Vielleicht hat er sich in all diesen Berufen ein wenig umgetan, Mr. Lockwood, aber ich könnte nichts dergleichen beschwören. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich nicht weiß, wie er an sein Geld gekommen ist. Ach, oh, Scherde. Nach seiner Rückkehr quartiert sich Heathcliff ausgerechnet bei seinem alten Feind Hindley auf Wuthering Heights ein. Seit dem frühen Tod seiner Frau ist Hindley dem Alkohol und dem Kartenspiel verfallen. Das nutzt Heathcliff aus, um Hindley systematisch um sein Vermögen zu bringen. Aber auch die Lintons auf dem Nachbargut kommen an die Reihe. Heathcliff macht sich an Isabella Linton heran, die Schwester seines Rivalen Edgar. Isabella verfällt dem düsteren Charisma. Ihre Schwägerin Catherine warnt sie: "Eher würde ich den kleinen Kanarienvogel an einem Wintertag in den Park hinauslassen, als dir zu raten, ihm dein Herz zu schenken." Bilde dir bloß nicht ein, unter seiner harten Schale verberge sich tiefes Mitgefühl und Zärtlichkeit. Er ist kein ungeschliffener Diamant, keine einfache Auster, die eine Perle in sich birgt. Er ist ein wilder, gewissenloser, wölfischer Mann. Allen Warnungen zum Trotz brennt Isabella mit Heathcliff durch und bereut es bitter. Heathcliff behandelt sie so grausam, dass sie flieht, noch ehe das gemeinsame Kind geboren ist, dem sie den Namen Linton gibt katherine kann die trennung von hyscliff nicht länger ertragen ihr wildes leidenschaftliches herz zerbricht sie wird krank und stirbt nachdem sie einer tochter das leben geschenkt hat der der untröstliche witwer edgar den namen katherine gibt auch hyscliff ist verzweifelt katherine earnshaw mögest du keinen frieden finden solange ich am leben bin sei immer bei mir nimm jede gestalt an die dir gefällt treib mich zum wahnsinn nur laß mich nicht in diesem abgrund wo ich dich nicht finden kann oh gott es ist unaussprechlich ich kann nicht ohne mein leben leben ich kann nicht ohne meine seele leben die 12 jahre die auf diese trübselige periode folgten waren die glücklichsten meines lebens meine größten sorgen in dieser zeit galten den harmlosen krankheiten die unsere kleine dame durchmachen mußte die neue generation wächst heran aus den drei ehen sind drei kinder hervorgegangen herten catherine und linton in ihren namen klingen die der vorigen generation an wie sich auch ihre Charaktere und ihre Schicksale ähneln. Herten ist eine rauere, aber weniger bösartige Verkörperung Heathcliffs. Catherine, eine freundliche, weniger hitzige Version ihrer Mutter, und Linton gibt eine verweichlichte Karikatur seines kultivierten Onkels Edgar ab. An ihnen will Heathcliff seine Rache vollenden. Um den Besitz der verhassten Lintons an sich zu reißen, bringt er Catherine in seine Gewalt, und zwingt sie zur heirat mit seinem und isabellas schwindsüchtigem sohn, der bald darauf stirbt. herten, der sohn von hindley, hat keine ahnung, daß hiscliff ihn um sein erbe gebracht hat. er dient als knecht auf wuthering heights, genauso verkannt und vernachlässigt wie einst hiscliff. der besitzt nun alles, was einst seinen peinigern gehörte, und über ihre kinder führt er ein schreckensregiment. hier endete mrs. diens geschichte. Trotz der Prophezeiungen des Doktors komme ich rasch wieder zu Kräften. Mr. Lockwood rüstet sich zur Abreise. Mag Mr. Heathcliff sich nach einem anderen Pächter umsehen. Ich möchte nicht noch einen zweiten Winter hier verbringen, nicht um alles in der Welt. Nur zufällig kommt Mr. Lockwood noch einmal zurück. Ein Jahr später. Ah, wie ich sehe, wissen Sie noch nichts von Mr. Heathcliffs Tod. Was Heathcliff ist tot. Seit wann denn? Seit 3 Monaten. Aber so setzen Sie sich doch und geben Sie mir ihren Hut, dann werde ich Ihnen alles erzählen. Heathcliffs Rachepläne sind nicht aufgegangen. Zwischen Cathy und Herten, der unter Heathcliffs Fuchtel zwar roh und ungeschliffen, aber nicht bösartig wurde, ist eine vorsichtige Liebe aufgekeimt. Und immer mächtiger wurde Heathcliffs Sehnsucht nach Catherine, bis er schließlich nichts mehr aß und trank und unter ekstatischen Visionen von seiner geliebten Gefährtin dem Tod entgegenfieberte. Das Grab vereint ihn mit Catherine, und das darf man ganz wörtlich nehmen. Ich will dir sagen, was ich gestern getan habe. Ich ging zu dem toten Gräber, hieß ihn die Erde von ihrem Sarg schaufeln und öffnete ihn. Als ich ihr Gesicht sah, es ist immer noch ihres. Da dachte ich, einmal müsse ich bei ihr liegen, und der Mann hatte große Mühe, mich da wieder wegzubekommen. Aber er sagte mir, es würde sich verändern, sobald Luft daran käme. Und so lockerte ich die eine Seitenwand des Sarges und deckte sie wieder zu. Aber nicht die auf Lintens Seite, verdammt soll er sein!« ich wünschte die wäre mit blei verlötet dann bestach ich den toten gräber jene seite wegzunehmen wenn man mich einmal dort hineinlegt und die meine auch ich werde es so anfertigen lassen und wenn linten dann zu uns herüberkommt wird er uns nicht mehr auseinander halten können Stück für Stück hat sich die Geschichte von Wuthering Heights erschlossen, gefiltert durch den biederen Hausverstand der Wirtschafterin Nelly Dean und durch die konventionelle Brille des Londoner Urlaubers Mr Lockwood, der aus seinen Beobachtungen chronisch die falschen Schlüsse zieht. Natürlich haben die beiden das Rätsel um Heathcliff nicht lösen können. Ähnlich erging es auch dem Publikum, als Emily Brontës Roman Sturmhöhe 1847 unter dem Pseudonym Ellis Bell erschien. Der ganze Roman ist eine Absage an die zentralen Werte der viktorianischen Gesellschaft. Pflicht, Menschlichkeit, Mitleid und Nächstenliebe. Das schockierte die Leser und befremdete die Kritiker. Vor Lenz als herauskam, dass der pseudonyme Autor in Wirklichkeit eine junge Frau war. Eine von drei schreibenden Pfarrerstöchtern aus Harworth, einem Flecken in Yorkshire. Im gleichen Jahr nämlich erschienen auch die Romane »Jane Eyre« von Charlotte Bronte – und agnes gray von anne brontë der unerhörte freiheitsdrang der allen drei schwestern gemeinsam war erschreckte und empörte die zeitgenossen weil er so gar nicht ins viktorianische frauenbild vom sanften engel des hauses passte das literaturwunder von harward hatte klein angefangen emily brontë wurde 1818 geboren als zweitjüngstes von sechs kindern von denen vier überlebten der vater Patrick Bronte steckte meist in seiner Studierstube. Die mutterlosen Kinder wuchsen unter der Obhut ihrer Tante auf, hatten freien Zugang zu Vaters Bibliothek und eine Menge Fantasie. Ein Trupp Spielzeugsoldaten gab den Anstoß zu einem Geschichtenzyklus, der als Gedankenspiel begann und in die Gründung zweier fantasiereicher Mündete. Angria und Gondol nach dem muster zeitgenössischer fortsetzungs- und schauerromane entstand eine unzahl winziger bücher vollgekritzelt mit kaum lesbarer schrift tagebuchaufzeichnungen und briefe der geschwister belegen daß angria und gondel für sie mindestens ebenso real waren wie das pfarrhaus von harworth noch als sie erwachsen waren während charlotte und ann sich mehr oder minder erfolgreich als gouvernanten betätigten scheiterte der bruder branwell bei allen versuchen seine vielfältigen talente beruflich zu nutzen alkohol und opiumsüchtig starb er als erster mit 31 jahren ein jahr nach der veröffentlichung von sturmhöhe erlag emily der schwindsucht sie war 30 jahre alt neben ihrem roman hinterließ sie einen gedichtezyklus der sie als lyrikerin von rang ausweist Bald nach ihr starb Anne und auch Charlotte konnte ihren wachsenden literarischen Ruhm nur wenige Jahre genießen. Die genial exzentrische Familie mit ihrem düsteren Schicksal gäbe natürlich selbst den besten Romanstoff ab. Noch heute pilgern tausende von Touristen ins Pfarrhaus von Haworth und ein Brontë-Pfad führt zu den Städten, die das Vorbild von Thrushcross Grange und Wuthering Heights gewesen sein sollen. Noch immer gibt Emily Brontës Roman Rätsel auf. Meist wird Sturmhöhe als Liebesroman gelesen, als Geschichte einer urgewaltigen elementaren Leidenschaft, die nicht mit den Maßstäben von Konvention und Moral zu messen ist. Es gibt aber auch eine andere Lesart. Sturmhöhe ist ein Familiendrama, in dessen Zentrum ein Geheimnis verborgen ist. Wo kam es denn her, das kleine dunkelhäutige Ding? das ein guter Mann zu seinem eigenen Verhängnis bei sich aufgenommen hatte. Die brave Nellie Dean denkt da eher an unterirdische Mächte, aber eine andere Vermutung liegt viel näher. Das ausgehungerte, vernachlässigte Findelkind muss ein unehelicher Sposs von Mr. Earnshaw gewesen sein. Natürlich wird dieser Verdacht, schließlich befinden wir uns in einem viktorianischen Roman, weder ausgesprochen noch angedeutet, aber die Umstände sprechen eine deutliche Sprache. Mr Earnshaws Erklärung wie er zu dem Findling kam ist mehr als fadenscheinig seine aufgebrachte frau würde dieses zigeunerbalk am liebsten vor die tür setzen dann resigniert sie und krämpft sich still zu tode bald schon zieht mr earnshaw seinen findling den anderen kindern vor und erfüllt ihm jeden wunsch niemand spricht es aus aber es er scheint als wüssten alle beteiligten ins geheim heathcliff ist Mr. Earnshaws Sohn. Das erklärt, warum Heathcliffs Opfer so sonderbar machtlos sind, warum sie sich ihm gegenüber nicht zur Wehr setzen können, obwohl sie doch das Gesetz auf ihrer Seite haben. Es erklärt, warum Heathcliff seinen Vernichtungsfeldzug als Kampf um sein gutes Recht ansieht. Vor allem aber erklärt es, warum Catherine so selbstverständlich in die Ehe mit Edgar Linton einwilligt und warum es keinen Widerspruch für sie bedeutet, Edgars Frau zu sein und doch mit Heathcliff verbunden zu bleiben. Und es erklärt, warum Heathcliff Catherine nicht bekommt, obwohl er sich sonst alles nimmt, was er begehrt.